Svatého Jana otvírá se léto prána. To je takový rimovaný verš, který se dá dobře pamatovat, jako spousta jiných, my tomu říkáme pranostika, tak v starších dobách se pamatovali nějaké dny v roce podle světů který se slavilo v tento den. A podle toho pamatovali se také, jaký bude počasí v tom období. Třeba u toho Jana je ještě celá řada takových jiných veršů, které v té staré době si pamatovali. Třeba na svatého Jana Jáhody do Džbána. Nebo na Jana bez deště bude pěkně ještě. A nebo na svatého Jana má být louka zhrabaná. Proč? Protože pak by mohl pršet. V dnešní době víme, že už nám to nevychází. Přichází nějaké neuvěřitelné podčasy k úplně jiným dobám. Asi to souvisí s našem chováním. A v té staré době tato pravidla byla docela spolehlivé. A v tomhle i to pravidlo svatý Jan otvírá bránu k létu. Ale to nejsou jenom řeči o počasí. V tom je něco hlubšího a právě proto se to spojuje s těmi světci nebo s těmi biblickými vyprávěnými. My jsme uslyšeli, že ten Jan Křitel připravil cestu Ježíšovi. On opravdu otvíral nějakou bránu a to tím odkázal na někoho jiného. To se dneska málo kdy dělá Dneska všichni lidi chtějí odkázat především na sebe, jak jsem silný a chytrý a krásný já a to právě ten Jan nedělal. A tím už se otvíral husté nebeské brány, na kterého ukazuje. Ukazuje je křižovaného. Dole máme ještě beránk Boží, který je totožní s tím, který vysí na kříž. Je to nepopulárně ukázat takového trupícího. Ale právě tím se otvírá brána. A ten Jan to už udělal od začátku, jak jsem říkal, že v Lukášově evangelium se potká Marie s Alžbětou a už ten Jan v své matky uctívá svého pána. Jan ovšem nepůsobí jako příjemný člověk, Mračí se. A to je to druhé, co patří k tomu, aby Bůh měl otevřenou bránu k nám. Jan křtil v Jordánu, Jordán je tady také za Jan křtil v Jordánu na pokánu. že nebylo to v pořádku v tomto světě, nemohl přijít k lidem bez toho pokání. A mnoho lidí to pocitili, že teď je ta rozhodující chvíli. Teď je potřeba učinit pokání. Teď je potřeba se obrátit znovu k Bohu. Některý nebo mnoho z vás vyhlížejí třeba teď na prázdniny. Já se cítím dost vyčerpaný pro zanáminovní práce. A vždycku půjdu prázdniny, nebude škola, jsou nepříležitosti vzít dovolenou a potřebují opravdu tuto dovolenou. Nejde to dál, jak to bylo jinak, bych se asi zhroutil. Ale tak i ta společnost, společnost lidská by se zrůtila, kdyby pokračovala, pokračovala pořád dále tak, jak to je. Není pravda, že neexistují, neexistují alternativy. Ano, existuje jedna velká alternativa, jenomže těžko najít tu cestu. A právě proto ten Jan přišel. Člověk, který se z toho na to dívá zvenku, by mohl usoudit, že Jan byl takový extremista, žil v poušti, snědl kobily nebo janský chleb, Já jsme janský chleb, a on nadává na ty lidi. Ale nenadával, když oslovil a trefil to, co nebylo v pořádku a lidi to pochopili a přišli a dali se křtít. I přišel sám Ježíš. A to je to třetí a nejdůležitější krok k otvírání brány, Že Ježíš na nahoře. Víš, nad ostatní nevění. Ale přišel do její situace. To přišel do situaci člověka, který se musí obrátit, a který musí znovu začínat. A tady opravdu začíná něco nového. My třeba máme své plány, co budeme všechno dělat. Odovolené. A je tam něco, co opravdu začínáme znova. Potřebujeme příležitosti. Potřebujeme nějakých těch 14 dnů bez práci. Opravdu bez práce. Ti bez třeba. Potřebujeme příležitost. A to, co vidíme na tomto obraze středověkého maně, že vidíme příležitost, kterou Bůh dal lidem. Dal jsem mu lidu Izrael nejprve. Jan Křtítal navazuje na nejstarší doby, na doby v poušti, kde Izraelitej šli pod vedením v A chce vést skrze křest lidí k svému pánu. K tomu, který je větší, který je větší i vyšší, který se sám ponižuje až na knihuš. Ale o kterém říká Duch Svatý, který se ozývá právě u tohoto říká, to je můj milovaný syn. Tak se otvírá brána, otvírá se ostrou kritiku. Pravda, a otvírá se také příležitosti, který Bůh dává každému člověku. A kdo bude pod a věří, kdo bude zachráněn? Je to, milí bratři, milí sestry, radostná zvěst a vážná zvěst zároveň. My jsme zvyklí toto dát do, do protikladu. Když někdo s námi mluví vážně, tak se může stát, že to je člověk, který má, nás nemá rád a my se mu vyhýbáme. Zde je to jinak. Ježíš vidí nás jako Žižníky. Ví, že s námi je to vážné, že potřeba něco změnit, ale právě proto nás miluje. On nás vážně miluje. Jan Štítel věděl, že Ježíš není ten, který nás odsuzuje, ale který nás se pozbírat jako ztracený syny, marnotratný syny, který želou, jenom ty šlupky. Chce nás pozbírat jako ztracené ovce a když uspěje, tak je rád, protože nás miluje. Bůh nám otvírá bránu, dává nám přivýtost práci i při volném čase, abychom se mu přiblížili, abychom léčili své nemoci, abychom léčili svou rezignaci, abychom léčili svoji unavu. A tak nám otvírá svatý Jan tuto bránu. 對